Berriak zurekin panxika ahambide eta demokrazia parte hartzailea eredu bat eta segitu behar bidea dela, diogarapen kontsailuak. Initzur bilduazan, joan den ostziralean, gaiortaz zuen fororat, zazpi esperientzia ezberdinetako ordezkariek hart, itza hartu dute. Euskal Moneta elkartean nola bideratzen den demokrazia parte hartzailea, entzunen dugu berrizail untan, eta Karolin Philips, garapen kontseiluko presidentak ere bere bilana partekatuko katuko dugurekin. Biaramunean, larun bat goizian, Euskal Herriko hauza ziren beren Biltzajaren etorkizunaz ez da baidatzerat gomitatuak maulen eginden Biltzajortan mozione bat bozkatu dute Biltzaja autetxien kontseilua bilakatzen da, elep edo Euskal Elkargoaren baitan Lucien Betbeder Biltzajaren lehen dakariak uh, berasetasunak emanen dauzku. Doni bane loitzuneko A bertzaleko dute Euskal Elkargoan, sozializte egin lohtu akordioari esker, Pascal Lafite, herri behi taldeko autetsia, Euskal Elkargoan ordezkoa izanen da, doni bane edo ordezkari izanen da, doni bane gehiengoko beste laukideekin batera. Eguraldia, jone eta uh, denbora freskoa goizuntan, mainan temperatura gozoa gero. Freskoa, freskoa, zain freskoa la ere, bospasei gradotan uh, baita termometroa, bai temperatura gozoak iguzki altxatuko baita eta egon namazazpi grado eskainiko dauzkigu. <risa> tituluetan erran bezala, jendean itz bazen joan den hostiralean garapen kontseilua kantolatua zuen demokrazia parte hartzaileari buruzko foroan. Bayonako Unibertsitateko anfiteatroa haundiena, bela ezberdinetako jendez zen demokrazia parte hartzaileaz bere zituak ziren universitateko bi irakasle ikerlarien entzuteko. Ondotik, Euskal Herriko Zazpi esperientzia dezberdinetako de ordezkariek hitza hartu dute esplikatzeko bakotsak bere egiturian nola bizi duen demokrazia parte hartzailea. Horietan zen Dante Edm Euskoaren erabilpena antolatzen duen Euskal Monetako kidea entzuten dugu. Emen ikusi ditugu bah, bai euh, telebista, bai empresa bat, bai airkarteak euh, er eta gusti, gustiok egiten ditugu gauzak errakizeku nahi dugun uh, biharko hiperoskadehia. Eta bai ere, haute txekina, ere bai, zainta bihark ukanen dugu nahi, nahi genuen instituzioa eta itsoen dugu hori busikilu uh, sez. Azken finean ukanen dugu instituzio bat hiperoskadehian eta bihark genuen, hori da lehen urratz bat, ez da azkena, haute txiekin, baina ere erkarteikin eta ikin behar da elkaheikin. Parte hartzei dien eztua izan baita pozika gertu da ere Carolin Philips gerapen kontxe hiluko lehen dakaria. haute txie asko gaur, pentsatzen dut ere, etorri dira, etorri dira gure direlako, de prefigurazion barnan, mm -hmm. eta pentsetzen dut etorri el elkartasuna erakusteko mm -hmm. uh, ba gizarte Sibilen uh, alde, mm -hmm. eta hori da uh, importantea eta beharba inportantena, eta horregatik uh, agia konfiantza haiiekin formatu horberena aurkitzeko uh, garapen kontsuaarrentzat. Egan da, bukaeran mintzatu dela Jean Rene Tsegarai eta lasaitu dituela antolatzaileak egan eh, ez, garapen kontseiluak geroan segitu beharko zuela molde berdinean eta araberaz Jean Rene Tsegarai bistam dena, elep edo elkargo berriaren prestaketan batzorde eragilearen burua da. Euskal Herriko errien biltzakak ere moziorue garantzitsubat boskatudu duen larubat goizean maulen, hor elkargo bakararen edo Euskal Elkargoaren sortzearekin biltzaharen etorkizuna finkatu da bennat lagurian ginuen. Euskal Herriko ehun bat haitetzi horzien prefet Berria, Frederik Espania, kalauano Jean-René Echegarai eta Luizien Bet-Bede biltzaharen prezidentaikin horren geuan aipatzeko. Luizien eta Zabal aipatu bada herri elkargoa Berria eta heri txipien hau zapasen lekia hortan Moskatuik izan den mozione batek, Biltzagaren kargia finkatu du. Lucien Bedbede, Biltzagaren prezidentainabea, Biltzagaren indartuik izanen da horrendela medioz. Eben, Biltzagaren azkartze bat, bai xegur, uh, orai arte ganduta mesela uh, elkarte batzen, uh, herriek uh, parte hartzen zuten edo ez. Aldiz horai, uh, hau uh, zapez zen kontxelu hortan, dira hau zapez guziak izanen dira. Uh, herri helkarguaren hau zapez guziak. Eta hor... Um, Egunetak uh, laur denek barima dute galdera bat edo zerbait ekaratzeko herri elkargo hortan egiten ahalko dute. Eta hori de reglemento hortan da eta uh, barnatzen ahalko ditugu uh, gai, uh, gai desberdinak eta berdin uh, gai batzu ekartzen ahalere uh, sen ditzema dugu uh, Helap eriel cargo beriai les izan qui sont saion heri chipier qui en tars une h kasai a poche tuba ten quartier ebay espanchadi il sarik okidek Eta bestalde, beti gaiarekin segituz, doni baineloitzuneko oposizioak izanen du ordezkari bat, Euskal Elkargo bakarrean, ala, deliberatu baitute, hostira kontseiluan, boska sekretu batekin. Herri berri taldea bertzaleko paskal lafit izanen da ordezkari, sozialistekin lortu ak, akordio baten ondorioz. Abertzalek lau haute dituzte kontseiluan eta biz sozialistek bortxatuak ziren bat egiterat, nahi bazuten elep edo elkargo bakarrean ordezkari batukan. Sistema proporcionaren arabera bost-bost behar baitzituzten. Hauza pezaren geiengoak bost ordezkari ukanen ditu. Pascal Lafitegi berri italdeko ordezkari entzun dezaguna. Kontuak bertzek, bertzek bezala, egin dugu kontuak eta kalkulak, eta oartu gira, erriberdiko lau bosekin, etzen aski, autatu izaiteko. Beraz, jor gira, gira ikusterat, baizagun sozialistak, haiekin mintzatu eta destabatu ginoen, eta azken ados du dugu dendena gure alde, bostkatu dute, antzietik, bagenakien, ala izanen zela. Ala eta nola ezbait oposizio oposizioa ondaskatko dute Anne et les peines et du an heroitateak oposizioaren izenean izaten dugu eta batzuk susenian eta nahia duzu denborean denboran dugu behi batzuk informazioei behi batzuk eta zabaltutuko zabaltuko ditugu berrioiek oposizioan horregaren aidu ebe jakinian eman ditugu sozialistak ere bai esgu bakarrik seta gure alde, boskatu dute. Pascal Lafit, Joselubisa Ezpuruk azetariaren mikroan, gehien gehiengotik boska bat ere joan zaio Pascal Lafiti, baina nezire jannorena, bosketa sekretu pean egin delako bestalde. Euskarari bat emaiteko itzahmena, sinatu du Bane Loitzuneko Eriko Etxeak Euskararen erakunde publikoarekin. Euskarak bizitza publikoan ikusgarritasun ahondiagoa izan-dezan. Eri galdaketa berri bat altolatzeko urratxak bidean dira, lea artibai eskualdean, sortzi egitan, aulesti, berri hartua, etxebarria, lekeitio, merkina semein, mendesa, ondahu eta ziohtzan, elduden maiatzaren zazpian egin nahi dute erri galdaketa, hotx ogoi mila biztanle baino gehiagoaren iritzia biltzeko bosketa bat izanen da, Lehen fase batean, bi No gehiago bildu behar dituzte eta erri galdaketa egin lezaiteko baldintza bat da. Bigarren fasian, erri galdaketaren galdera finkatuko dute. <totipen> Firmin agambid donibane garaziko sukaldari izarduna pausatu da atzo irorogoita amar urtetan Hotel de Pirine donibane garaziko jate txea mi, mi, milabeatzean eta largoita milabeatzean eta ogoita emaretzi urtetik agambid familiak kudeatzen du Firmin agambidek bere aitaren segida hartu, hartua zuen eta milabeatzean eta irorogoita lortu zuen micho lehen famatuan bere lehen izarra bigarren mila behatzeuntan larogoita bostean, behogoi urtez eremandu mandu jate txea, bere semeari segida utziaintzin, edo utziakte, 2008-an firminarambideren eosketak biak iraganen dira doni banegarazin. Gauri isankar elkartea eta Nepaleko Jolvaling mendialdeko eskualdearen artean adiskidentza handiak badira amagurteuntan Euskal Herriko elkarteunek ango jenden bizia egesteko ekitaldi edo proiektuak ere manditu zubi bat ere ikidute, bi eskola ere ere ikidituzte eta jaz lurikarak eskualdea azkajak kaltetu baitzuen, eginak izan diren obreri esker egestuak gerotak Gutiago ageri dira, huri berriki ikusi alizan dute elkarteko amarkidek Nepalera teginduten bidaian, diakin ere gauri sankar elkarteak dirua biltzeko kampaina berri bat asiko duela, elduden primaderan. Kirolak eta lehenik erruk bian, miarritzak irabazi garaipen alohtu beziren zelaian oita amalau. Ogoita iru prodebiko amalau garen egunakari. Iru garen garaipen asegidan beorentzat eta zorzigaren dira selkapenean miarriztarak. Armelo esken um, lehiaketan beraz lehiaketan beraz eguna zen eta baionak behitzere irabazi, amarr eta huts tarben zelaian. Pilotan, doni bane Gara Tenian, Superprestij Lehiaketaren Iruaren Itzulia, hontan Mikel González-Arikoda, Simun Lamberren kontra, Ondotik, Mathieu Hospital, Pascal Eskuraren kontra, Pascal Eskurak, charzea egiten du leiaketan eta nola prestatu duen, Mathieu Hospitalen kontrako partida, galdegin dugu. Bakit, uh, Mathieu Hospital, Janik uh, jotari dela, gaztea, baina uh, eksperientzia jenik uh, handiabadu, ziren eta sasoi uh, handi bat du, eak eta kainitz uh, irabazi, uh, eta orduan erakutsi uh, du jenik uh, maila hogenean uh, uh, jokatzen du. Uh, Lan goga uh, izanen du turti dauntan, baina uh, egan ere uh, buruz burukan ere uh, biziki ongi maite du, uh, hori, eta beti uh, emaitza honak uh, <laughs> Egin ditu zen eta amateretan frantzeako txapelduan, eta gero, uh, orduan erran bezala, gurekin beti uh, partidakonak egiten eta hainitz uh, irabaztena. Nire aletik naiz uh, ongi jokatzea, nire jokoa uh, egitea, bakit entzatuko du uh, en shakiarekin mini egitea. Nire aletik ere entzatuko uh, naiz uh, ongi jokatzea eta aukerak uh, ongi uh, aukeratzea. Uzti dut, uh, biak uh, maitez dugu uh, bruzuruko jokoa, ezagutzen dugu ongi uh, trinketeko teknikar, duan bakit uh, partida gora izanen dela eta esperodot uh, partida edera izanen dela. Itzochtua bera zara txalde untan, la uorenetaik goiti garatenea trinketean eta futbolarekin bururatzen dugu. Mutikoen amabosgarren eguna, ligako amabosgarren eguna, atzo berdinketa eibar eta alabe senartzen golik gabe bururatu da partida. Atletikek berriz galdu du sebiako betisen bat eta hutsa. Ochtan, uh, hutzirik euskal egiko behiak, orai euskal egietik gertatzen denari interesatzen gira zuekin, Batitieta Christof. Eta atentatua Egipton eliza Gidistino baten kontra gertatu da. Ogoita iruil eta bergoita bederatzi zauritu Alkairoko katedrala koptaren bahnean. Biktima guziak bat salbu emazteak edo aukak ziren, dirudienez bomba haugen ere batean gozdea baitzen eta beraz zapartatu da emazteak eta aukak jartzen diren lekuan. Aukten ogoi bat eraso dituzte koptek. <tune> Eta Larrumbateko Istambulgo atentatua talde kurdu batek aldarikatu du. Ogoita hemen hil izan ziren orotara eta horrietareko goita amak poliziak egunta goita amasei kolpatu, tak eh, talde ahamatuak bere gain hartu du ekintza za. Besiktas futbol taldearen zelaiaaren ondoan lehektu da laue honkiloko lehergailu beteriko otua bigarren erasua kamikaze egin du, Parke batean berda egan tak talde hori PKK-tik aterazela, PKK-tik dialgia dela. E, Baina kurdistan gola angilen alderdiak ez zituela haien ekintzak sustengatzen. Mateo Genziren urbileko batek hartzen du segira. Konstituzio berritzeko referenduma galdu ondoan kargoa ustea erabakizuan Italiako kontseiluko presidenteak Matarella errepublikako presidenteak Paolo Gentiloni atzegi ministroari galdegin dio, gobernu baten osatzea, horreiko majoriareken lan eginen dura dio, alderdi demokratiko alderdi demokratiko buru ezagun bat da beraz berri hori, Gentiloni hori jentziren urbileko bat konfientza bozka, aste untan ikurik atzen dute. Macedoniako parlamentuko bozetan irabazle norden ez da argi. Botereko aldehdiak eta oposizioak ere garaipena ospatu dute atzo Boterean 2008ik gobernuan diren BMRO-DPMNeko nazionalistek kondaketetan gaina hartu dute oposizio sozialdemokratari. Baina aliantzen dukoa izanen da erabaki gajia, biztan lehen laurudena hor dezkatzen duen albaniak minoriako aldehdiak dute diferentzia eginean, erumanean, PSD, sozialdemokrata, dute garaipena izan eta orr argia da garaipena eta presidentearen pogota handia.